92. Legea planificării Fiecare minut dedicat planificării economisește 10 minute de muncă. Planificarea atentă din timp vă oferă o rentabilitate de 10 ori mai mare sau de 1000% a investiției care constă în energie mentală, emoțională și fizică. Este nevoie de aproximativ 10-12 minute pentru a întocmi un plan pentru ziua următoare. Această investiție de 10-12 minute va economisi 100-120 de minute de muncă. Cheia eficienței personale este utilizarea unui program bun de planificare a timpului. Aproape orice program de gestionare a timpului va da rezultate dacă vă impuneți să îl folosiți ca bază a sistemului de gestionare a timpului. Începeți cu o listă principală care să constituie baza sistemului dumneavoastră de planificare a timpului. Notați tot ceea ce credeți că veți avea nevoie pe viitor. Pe măsură ce apar idei, scopuri, sarcini și responsabilități noi, notați-le pe lista dumneavoastră principală. Nu aveți încredere în memorie. Planificați fiecare lună din timp, transferând elementele corespunzătoare din lista principală în lista lunară. Preferabil este să faceți acest lucru în ultima săptămână a fiecarei luni. Planificați fiecare săptămână din timp, transferând elementele din lista lunară în lista săptămânală. Trebuie să faceți acest lucru cu un weekend înainte. Planificați fiecare zi din timp, transferând elementele din lista săptămânală în lista zilnică și adăugând tot ceea ce trebuie făcut în acea zi. Este preferabil să faceți acest lucru cu o noapte înainte. Planificați detaliat fiecare proiect, fiecare obiectiv înainte de a începe. Planificarea regulată vă oferă garanția că veți petrece mai mult timp asupra activităților mai valoroase. Acest lucru vă crește eficiența în tot ceea ce faceți. Probabil, cea mai importantă regulă este gândiți pe hârtie. Organizați-vă munca pe baza unei liste. Notați întotdeauna sarcinile și activitățile înainte de a începe. Folosiți lista precum un ghid. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Impuneți un simț al ordinii în viața dumneavoastră, întocmind o listă detaliată cu fiecare lucru pe care trebuie să îl faceți în viitorul apropiat. 2. Analizați lista cu atenție și stabiliți priorități clare asupra anumitor subiecte înainte de a începe. Nu cedați niciodată tentației de a rezolva mai întâi lucrurile simple. 3. Disciplinați-vă să vă concentrați doar asupra acelor activități care au cel mai semnificativ impact și cea mai importantă influență asupra vieții dumneavoastră. Faceți-le repede și bine! De îndată ce vă dezvoltați acest obicei al planificării și stabilirii priorităților, nivelul dumneavoastră de stres va scădea, productivitatea va crește, iar cariera va cunoaște o evoluție ascendentă.